zice că it's the final countdown dar nu ce să zic. Bună dimineața, prieten, 7 și 18 minute începe emisiunea voastră favorită dis de dimineață. Deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața! La... E sau nu e the final p countdown? Păi suntem pe numărătoare inversă până la moțiunea de cenzură. Uite că nu mai știu. Trebuie să ne apucăm să numărăm orele până la... Până la moțiune? Da. să rugăm pe Lucas să pună orele pe hârtia acum și să vedem. Constitu... Constituția spune că trebuie să treacă trei zile. Spune după trei zile. Moțiunea de cenzură se votează după trei zile, de la depunerea ei în Parlament. Ceea că ce înseamnă... Că la o mormântare, practic. 72 de ore. Um, acum, sigur, e o mare discuție dacă PSD-ul, mă rog, dacă poate fi votată la ora 11:30 30 de minute miercuri, așa cum a spus domnul Liviu Dragnea, când ea a fost prezentată după ora 4 și jumătate. Dar astea sunt tehnicalități. Evident că PSD controlează majoritatea, astfel încât poate să forțeze votarea moțiunii când dorește care ar fi problema. Contestați după ceea ce se mai ia sau mai încălca legile. Contează prea puțin. Eu am senzația că bătaie în PSD pentru PSD, nu pentru altceva. Da, da, așa este. Bătaie în PSD pentru PSD. Mai întâi de asta să liniștim lumea care zice că o să pice emoțiunea de cenzură. Eu sunt eu deschid pariuri aici, dacă vreți. Noi n-am niciun fel de emoție că trece Niciun fel de. Asta înseamnă de că pică cătrece. guvernul. Da, că pică guvernul. Am înțeles. Bine, oricum, ideea de guvern fără susținere politică este un nonsens. Adică domnul Grindeanu, domnul Grindeanu așa cum spune domnul Zafiu, domnilor și domnilor are un meci acum cu domnul Dragnea. Meciul ăsta nu este că guvernul nu și-a făcut treaba sau că nu e performanță economică, sigur că performanța economică e dubioasă. Creșterea economică este făcută pe tăierea investițiilor, pe împrumuturi și așa mai departe. Dar asta e un meci intern între domnul Grindeanu și prietenii Ponta, domnul Ponta mai nou. Asta Și -am domnul Tragnea și prietenii. Eu am lipsit zilele și astea. Și se întâmplă pe banii noștri, asta este tragedia. Am lipsit zilele astea și am avut senzația că gata, a clipit de două ori premierul Grindano <laughs> și trebuie să sărim să-l salvăm și că va, va fi mai bine o să se schimbare niște lucruri. Da, dar primul da. care a sărit e domnul Ponta. Asta am descoperit că a sărit domnul Ponta în barca domnului Grindano și după a nu da. mai înțelegeam nimic, adică domnul Ponta nu plecase pentru că fuseseră manifestații de protest împotriva guvernării domniei Sale, care a fost una dintre cele mai jalnice din punct de vedere al moralității îi spun. Era să nu zic, economic. Era să zic, nu știu cum e mai bine, dar nici nu știu cum e mai rău. Da, iată că PSD-ul ne poate oferi tot soiul de variante din punctul ăsta de vedere. Domnul Ponta este acolo nu ca să fie atractiv guvernul pentru uh, populație. Că nu mergem la alegeri. Uh -huh. Domnul Ponta este acolo ca să fie atractiv pentru cei care ar vrea să plece de lângă domnul Dragnea. Deoarece domnul Ponta încă mai are în PSD o influență semnificativă. Și a și fost debarcat destul de urât de domnul Dragnea. Asta este tot menciu acolo. Iar în privința moțiunii de cenzură, am văzut că lumea a remarcat că psd a depus o moțiune cu, citez cu ghilimele de rigoare, doar 222 de semnături în condițiile în care e nevoie de 233 ca să treacă. Ca să treacă moțiunea. Da. Păi, mă scuzați, este o demonstrație de forță. Nu este o dovadă de slăbiciune. Adică interpretarea că e o dovadă de slăbiciune e greșită. Ca să fie depusă, e nevoie de o pătrime din numărul de semnăturile la unei pătrimi din numărul senatorilor și deputaților. Parlamentul are 464 de membri. Ceea ce înseamnă că moțiunea de cenzură putea fi depusă cu 116 semnături. 116. Ei au venit cu 222. Poate mai erau acolo, țipsere de vineri, joi-vineri. Da, adică nu are, -are, -are niciun fel de semnificație din potrivă. Este de aproape două ori mai mult decât aveau nevoie. Asta este demonstrația de forță. În februarie a mai fost uh, discutată o moțiune de cenzură um, inițiată de opoziție de data asta, așa cum e și firesc care abia au strâns oamenii aia ca să depună moțiunea de cenzură, abia au reușit să strângă 120 de semnături au avut 116 fiind limita. Dar a fost cu mare emoții pentru că nu aveau semnăturile necesare, ca să înțelegeți cam care este raportul de forțe acolo în parlament. Da. Doamna, da, ce să mai zic? Că te admiram, așa vorbind, de ce Parlamentul nostru și lupta din PSD. Da. Nu, um... înțeleg că e o premieră prin Europa. Ca, e o premieră, uh... da, în Europa, da. În da. ca... lumea a treia cred că s-a mai întâmplat, dar în Europa civilizată un partid nu se depună moțiune de cenzură. Împotriva, împotriva propriului propriu guvern. Da, pentru că s-au certat doi tipi din partid. Da. Asta dar... este ceva. Eticheta asta nu -o, să... o să e lipită pe obrazul PSD și o să rămână acolo ani și ani la rând. Crezi că le pasă? Nu știu dacă le pasă lor, lor s-ar putea să nu le pese, dar nu se poate, ca într-o societate normală, să nu constați asta și să nu faci referire la asta. Dacă asta scă... este partidul care a câștigat alegerile. Am avut trei crize politice până, trei crize. Deci domnul Dragnea, în... încerc să... Da? Deci Așa. domnul Dragnea trăiește dintr-o criză într alta. În ianuarie când a trebuit... Ordonanța. Nu, mai devreme a fost numirea uh, desemnarea premierului, Că să -a, a doamna Șaide. Și Claus a exercitat, președintele Claus și a exercitat dreptul constituțional de a refuza această numire. Și a venit domnul Grindeanu. Oh, mm -hmm. că domnul Iohannis încearcă să declanjeze o criză politică, trebuie să discutăm despre suspendare, înțelegeți? Ok. După care a fost ordonanța de urgență. Mam, cercurile sorosiste, lovitură de stat și așa mai departe. Acum asta, criză politică, domnul Grindeanu este o unealtă. Și mă, scuzați, eu m-am plictisit, după șase luni sunt epuizat, guvernarea asta mai a epuizat au câștigat alegerile cu aproape 50%, au luat 42% sau 43% la alegeri și cu redistribuiri s-au apropiat de 50%. Alde este acolo așa, la să fie. Uh, covrigei și stixuri, da? Că puteau să guverneze niște chiar și fără aia, să zicem, dacă obțineau voturile, dacă, mă rog, se asigura, cu voturile minorităților naționale și încă ceva. E, și cu toată majoritatea astea uriașe pe care o au și cu cel mai mare partid din România, o ducem dintr-o criză în alta. Deși poate 6 lor prea lor mulți, face, poate prea mulți. Asta e, s-ar putea. Auzi de a înțeleg că lor nu le pasă. Crezi că oamenilor le pasă. Vreau um, să vedem. Că, da, este un subiect, e un subiect foarte puternic. E o premieră. Nu s-a mai întâmplat asta până acum. Și, încă o dată, așa cum a spus președintele Iohannis, tot, tot respectul și tot admirația pentru modul în care se poziționează președintele față de această problemă, da? L-am auzit pe este că președintele ar trebui să intervină nu, președintele Iohannis a ales, a spus că nu, el nu va fi președinte jucător, s-a terminat cu asta, vă reamintesc că eram tui până peste cap de președintele jucător după 10 ani. Și Claus Iohannis spune o problemă internă a PSD, ceea ce este cu adevărat să-și o rezolve cât mai repede, asta ne mai trebuie acum. Deci, președintele în momentul ăsta este omul normal care spune, bă, potoliți-vă asta ne mai trebuie acum. Adică cu americanii a fost bine, urmează să ne întâlnim cu nemții, ne întâlnim și cu francezii, eram și noi cât de cât o, un punct de stabilitate pe continentul ăsta. Hai că se ceartea domnul Grindeanu cu domnul Dragnea și cu asta s-a problema. Pentru francezi, am putea fi un exemplu. Au câștigat acolo, înțeleg, majoritatea absolută, să vezi acolo ce ar putea să se întâmple. Da, sper să fim, nu, sper să fie ei pentru noi un exemplu, pentru că acolo a câștigat majoritatea absolută în parlament un partid care acum un an nu exista ceea ce e un lucru de luat în seamă și știți cum e, că aici în România la noi valul vine mai târziu după câțiva ani. Așa a fost cu toate revoluțiile, cu toate schimbările, noi suntem ultimii, suntem la coada schimbării. Dar asta nu înseamnă că nu vine. Hai să vedem ce zic și ascultătorii noștri. Nu vrei să facem un exercițiu și să ne jucăm pe treaba asta 0372069599. Ce părere aveți despre ce se întâmplă acum în guvern, în da. PSD, în viața politică în România în general? Cine e vinovat? Da. Și care e ieșirea? Reținem numărul vostru de telefon și în 10-12 minute intrăm în direct. Promitem lucrul acesta. 0372069599. Dacă vă pasă, sunați-ne și stăm de vorbă imediat. WAKE UP! Wake up! When wake up in the morning? cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. De la vedete pe covorul roșu La personaje de film Lumea vorbește despre ținutele starurilor Zut.ro știe că haina l face pe om faimos Ascultă deșteptarea și răspunde la întrebarea Despre un obiect vestimentar celebru Poți fi și tu în centrul atenției Câștigând vouchere de la Zut.ro. Magazinul de unde comanzi online Și probezi offline La cabina de fericire Fii faimos în deșteptarea Detalii și regulament pe EuropaFM.ro Asta era la promoție Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența La Altex ai până la 40% Reducere la produsele Audio, Video, Samsung Vino la Altex și pe Altex.ro Și iați televizor LED Samsung High Definition cu diagonala la 80 de centimetri La numai 799,9 lei Altex De două ori diferența La toate produsele Hei, hai să-ți dau un pont! Când vrei să prepari rapid un desert sănătos și răcoritor, nu uita că vine sezonul caiselor! Un compot de caise proaspete se prepară ușor și va fi cu siguranță o surpriză dulce și răcoritoare pe care familia o va adora. Pentru deserturi delicioase și sănătoase, la Lidl ai caise la doar 4,44 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Iați aparat de aer condiționat Beko, capacitate de răcire 9000 BTU, performanță la minus 15 grade și clasă energetică A++ cu 650 de lei reducere la numai 1299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Bucurete de distracție cu mobil... Căștigă acum un Mastercard preîncărcat Cumpără uleiul de motor mobiluan de la Lubexpert cu eticheta promoțională din servisuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plac Mobiluan, pentru mașini performante și șoferi fericiți Consultă detaliile campaniei pe lubexpert.ro La EMAG este săptămâna electrocasnicelor de reducerile băgate în priză de până la 55% la aspiratoarele Dirt Devil. Comanda aspirator fără sac Dirt Devil 3A, noua tehnologie, 800W, 1,8 litri, 3 accesorii și filtrul HEPA la 399 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu.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 Adio dimineți cu păr frizi. Bun venit, vacanță și păr perfect drept cu volum! Comanda acum peria electrică de păr Liz Brush 3D de la Baby Babyliss cu 3 tipuri de peri, temperatură reglabilă și generator de ion la doar 180 lei. Bagajul tău de vacanță este acum complet. Emac. Online va fi mereu simplu. Te să schimbi. Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr mașină de găurici în șurubat, Nutul cu 2 acumulatori de 14,4V La doar 129,90 lei Cumpără și online pe practicăr.ro Practică la casa, la casa. Arugini, tabla pe nu schimba doar tabla Profită de Rabla Alege Volkswagen Polo prin programul Rabla La un preț special de 9266 euro TVA inclus Vino la cel mai apropiat distribuitor și profită de oferte La EMAG este săptămâna electrocasnicilor Prinde reducerile băgate în priză de până la 45% la electrocasniciule Hainer. Comandă Blender Hainer 1000W, 1,5 litri, 5 viteze și funcție puls la 164 lei. EMAG online va fi mereu simplu. Intr un dormitor, ăsta al meu cu vecina. Îți dai seama ce a fost la gura mea? Ce? Instant un herpes. Așa și? Mi-am dat cu Herb activ oral și am uitat de el. Herpactiv activ oral. Fără herpes în 3 zile Herpactiv Oral este un dispozitiv medical Citiți cu atenție prospectul La Metro începe reducerile însorite Vino la Metro între 20 și 24 iunie Și ai până la 30% reducere la toată gama de frigorifice și televizoare Cumpără frigiderul Fairline Capacitate 92 de litri Clasa energetică A+, plus la doar 314,93 lei Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimatii de client Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Și nu include articole aflate în alte promoții Și nici pe cele profesionale Vara asta, Europa FM și Bergambir recoresc România. Se anunță cod galben de răcorire chiar în orașul tău. Caravana Bergamir s-a pus în mișcare și ajunge pe 15 iunie în Huedin, pe 16 și 17 iunie în Cluj-Napoca, iar pe 18 iunie în Turda. Și dacă asculti deșteptarea, poți câștiga în bătălia sexelor greutatea ta în bere. În fiecare dimineață, Vlad Petreanu și George Zafiu pun la bătaie berea din butoaie. Împreună recorim. România, răcorește-te responsabil. Detalii și regulament pe EuropeFM.ro. Europa FM 7 și 33 de minute aliniază de la start alături de cele mai îndrăcite personaje Disney Junior, Mickey și piloții de curse Te cheamă să intri în joc E simplu, bănuți că știți despre ce vorba și ați exerțat până acum Dacă ai lângă tine un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani sună la 0372069599 Număr cu tarif normal Și lasă-l pe cel mic să intre în joc Alături de personajele din Mickey și piloții de curse Dacă răspunde corect la o întrebare Copilul tău poate câștiga sigă un kit de joacă al piloților de curse. E simplu din punctul nostru de vedere, facem gașcă mare împreună cu micii și piloții de curse alături de ia să vedem ca cu cui acui, alături de Gabriel. Bună dimineața. bună dimineața. Ah, Gabriel e din categoria mici sau foarte mici. Gabriel e da. cu noi? Da, zida! <laughs> Da. Gabriel, știi cumva care sunt prietenii lui Michi? Spune-mă macar unul, doi. Din Pirații, din Donald, și... Donald. Mini. Donald, Mickey. Donald, Mickey. Asta e. Întâre, câți ani ai? Mini. Mini, da, dar câți ani tu, Gabriel? Mă David Gabriel, șam David. Și am? 3a, 3a milioane, o leo extraordinar. Da, David Gabriel. Câțiva din prietenii lui Michi din serialul Michi și piloții de curse de ei aveam nevoie Minnie a spus nu și Donald Mai erau Pluto, Goofy, Daisy Bravo, Michi și piloții de curse te felicită Tocmai ai câștigat un kit de joacă Al piloților de curse Nu pierdeți noi episoade din Michi și piloții de curse În fiecare sâmbătă La 10.30 doar la Disney Junior Disteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Velocuri, pisgada, start. Mickey și piloții de curse te cheamă la joacă. Ai un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani? Atunci ia startul de la ora 7, ascultă deșteptarea la Europa FM, iar copilul tău are șansa să se alăture celor mai îndrăgite personaje Disney Junior. Zilnic Eroii Disney îi răsplătesc pe cei mici cu un kit de joacă al piloților de curse. Nu uita, în fiecare sâmbătă de la 10:30, Mickey și piloții de curse dau startul doar pe Disney Junior. Detalii și regulament pe europafm.ro.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicile Arctic și Beco. Comandă mașină de spălat rufe Arctic 7 kg, 1000 rotați pe minut, clasă A+, și 5 ani garanție la doar 899 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG. Online. Va fi mereu simplu. Sunt oameni care au tot amânat deciziile mari. De exemplu, ANA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 Alegi toaletă la fel de repede precum cum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia, omoară bacteriile ce produc are acută infecțioasă. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Oh, El El văzusem și mai ieftin! Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex, numărul 1, în România, la categoria aspiratoare și iați aspirator cu sac Samsung, putere 1500 de vați, compact și ușor de manevrat, cu 43% reducere la numai 100. 99,9 lei Altex, de dur diferența la toate produsele. Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat lună de lună. Tu alegi cantitatea și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine din cel în ce mai mic. Cantitate mică, preț avantajos pe bucată. Cantitate medie, preț foarte bun pe bucată. Cantitate mare, cel mai mic preț pe bucată. Combină cum dorești diferite sortimente ale acelui produs la același preț senzațional. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. La EMAG este săptămâna electrocasnicilor de reducerile băgate în priză de până la 20% la aparatele frigorifice Heiner din promoție. Comandă combina frigorifică Hainer 288 litri clasa A plus și 5 ani garanție la doar 949 lei. EMAG online va fi mereu simplu. O oh, bunicule, am uitat lista de cumpărături! Liniștește-te! Ține-o minte! 6 ouă, 200 de grame brânză de vaci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă! Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilomag Forte! Bilomag Forte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține, printre altele, ginkgo biloba și lecitină. Bilomag Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte este un supliment alimentar. Citi cu atenție prospectul! Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte! Până acum 5 ani pentru legume gustoase ca la țară, ori colindai toate piețele orașului, ori chiar mergei la țară De 5 ani trebuie doar să vii la Mega Image unde te așteaptă legumele gusturi românești de la gospodari. Alegem semințele celor mai gustoase soiuri. Fermierii noștri le cultivă în cele mai bune condiții iar legumele din fiecare lot în parte sunt verificate înainte să ajungă la tine pentru că doar așa ne asigurăm că la Mega Image găsești mereu gustul perfect al legumelor de la țară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 au explodat cererile de profesioniști în IT. Tu ce mai aștepți? Accesează site-ul link-academy.com Alege una dintre cele mai căutate profesii din zilele noastre și în doar 12 luni devină un expert în IT foarte bine plătit. Link Academy. Aici începe cariera de succes în IT. Pleacă, mâine o să ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să -mă. Europa Fem. chama <fixi> Something. da, zi ceva, zi ceva, Vă invităm să spuneți ceva, Vezi, David, de da. ce se întâmplă în România în ultimile zile. Moțiune, da. PSD, guvern... Da, stați un pic, domne. Deci lideri. toată țara asta arăt de domnul Grindeanu că nu zice nimic. Și spune, ai, domne, zici ceva, clipește de două ori dacă trebuie să... Da, și că s-a bucat... și... nu, nu se mai oprește? Ține conferințe la Palatul Victoria, invită... Gaze, mă rog, invită moderatorii de talk show, fac acolo discuții, spun cât de rău e în partid... Dar de ce se întâmplă toată asta pe banii noștri? Adică da. nu puteți să vă rezolvați asta la congres? Contratac, cum zicea Cristian Tudor Popescu aseară într-o intervenție da. în direct la Europa FM. E în contraatac, în, în faza asta. Vă așteptăm să vorbim despre toată situația asta. Sună la 0372 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Gabriela, bună dimineața! Să română. Bună dimineața, Gabriela, sunt din București. Da, mei, nu fac politică. Da. Da. Nici noi. Dar ce, auziți, că stați că puțin, da ce, stați puțin Gabriela, dar ce vi se pare că ei fac politică? Da, nu, nu ei și-au bătut joc timp de 30 asta. de ani de noi. pe care, care se pare că ar trebui să înțeleagă că de data asta societatea civilă, eu sper din tot sufletul să ia inițiativă da. și să nu-i mai lase să-și facă jocurile astea murdare. Pe care le fac de atâtea ani. Ce înseamnă ar să ar ia ia să ia ne iată? uităm în jurul nostru, să vedem că ne pleacă tinerii din țară și nu este normal. Oare de ce pleacă? Oare de ce nu s-a făcut timp de 30 de ani absolut nimic pentru societatea civilă? Oare cât trăiesc ei cu impresia și cu sentimentul că noi vom mai tolera? Oare cât? cât? Și ce înseamnă cât? să ia societatea, societatea civilă inițiativă? Să ia inițiativa, să facă exact ce au făcut cu ordonanța 13, să ia în stradă și să dea cu ei de pământ. Uh -huh. Să nu mai trăiască cu impresia că pot face chiar ce vor în tărișoara asta. Gabriela e furioasă. E furioasă rău, dar <laughs> sunt convins că foarte mulți dintre cei care ne ascultă sunt furioși. Bună. Și asta e gura aia pe unde se iasă furia. Petru, bună dimineața! Salut, Petru! Uh, bună dimineața, bună dimineața, băieți! Bună! Pe mine mă șochează un lucru, văd din ce în ce mai mult că ne apropiem din nou de înainte de 89, când un singur om controlează totul, eu așa văd lucrurile, Aha. cel puțin în momentul de față. Adică domnul Dragnea controlează totul, vrea să controleze totul, asta ziceți de fapt. Exact, deși prin declarațiile pe care le face și prin toate interviurile, el se dă... Că domnule, eu nu știu, eu nu am uh -huh. făcut, eu n-am nicio legătură, dar este clar pentru toată lumea că el controlează din urmă și el generează tot felul de conflicte. Nu știu, în interesul lui, în interesul prietenilor lui sau... Așa mă rog. e în stilul lui de conducere. Stați un pic, e președinte la un partid și așa consideră că trebuie să conducă partidul. Partidul da. a fost ales, democratic, cu un mare număr de voturi. Ce Corect. putem să-i reproșăm? Corect, dar partidul de guvernământ nu înseamnă guvern. Da, nu înseamnă guvern. Tehnic nu, administrativ nu, dar un guvern fără susținerea partidului, fără susținerea majorității. majorității parlamentare e un nonsens într-o democrație. Bun, și dacă partidul vrea o tâmpenie, guvernul este obligat să uh, urmeze exact liniile și uh, indicațiile care trebuie, care sunt trasate de șeful partidului, că mă că respect... nu are opozanți în partid domnul Dragnea. Nu <laughs> s-ar putea să vedeți că nu are. Prin respectarea legii. Deci cât îi cere, uh, deci guvernul trebuie să facă politica, să ducă la îndeplinire și politica partidului, pentru care partidul respectiv a fost ales, că se alege în baza unui program de guvernare, dar respectând legile, evident. 0372 este numărul nostru de telefon. Toată lumea vorbește despre Liviu Dragnea zilele astea și ne-a sunat Liviu. Bună dimineața! Să trăiți. Bună dimineața! <laughs> Bună. Bună dimineața! poate cânta Don't let them fool you a, a mai înainte Nu, nu ne prostesc pe noi, dar asta nu contează că... Ce contează? Domne, cum ce contează? <grijă> Trebuie să ne fie clar, domne. partidul cum spunea un, uh, un mare clasic în viață da. PSD-ul este, PSD este un partid mare, puternic, serios, care una-două te ejaculează Aoleu, Asta referire referirea domnul Marian Vanghelie care cred că n-a nu. n înțeles termenul Da, n-a înțeles termenul Da, asta nu e o... Da, e... Deci era... e prima, da. Scena respectivă a fost formidabilă Pentru că era într-un talk show Moderat la vremea respectivă La B1 de uh, Turcescu și când a zis-o, erau mai mulți oameni Și nimeni nu era atent Că fiecare își vedea de ale lui Și Turcescu, Robert, știu că A ridicat privirea, s-a uitat așa la el Ăsta s-a prins S-a uitat de jur în prejur, Se vadă, bă, numai el a auzit-o Deci scena trebuie să o vedeți pe internet Căutați-o, nu mai zic încă o dată cuvântul cheie Căutați-o pe net, o să vă distrați copios Urmăriți reacția moderatorului La momentul respectiv Alex, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Părerea mea este că noi suntem slabi și nu suntem în stare să ne apărăm drepturile. Suntem un popor de nimic. Suntem da, după care canuri. Da, nu mă să... 3. Stați, domnule, după puțin. emisiuni de 2 bani. Stați, domnule, un pic. Alex, Alex nu mă am... înțeleg că sunteți furios. Dar cum Foarte adică să ne, să ne apărăm drepturile? Ce drepturi mi încalcă? Adică mie noi, e fapt. Noi am, mers și, noi am mers și am votat. Am votat de suspendarea lui Băsescu. Am votat diminuarea parlamentarilor. Am ales... Da. Nu, nu ne-au nici într-o seamă. Absolut, am fost ignorat total. Păi și acum aici, aici fel, cu ce te ignoră exact PSD-ul? În acea situație suntem și acum. PSD-ul a avut nevoie de noi până am mers și am votat și de acum, domnule o uitat. Când se ajungă la bugetare, frate, ei se cearpe. Ei se ceartă, noi tragem, noi tragem greu. Dragnea da. se ceartă cu Cindeanu, Cindeanu se ceartă cu Ponta, Ponta, se ceartă cu nu știu cine. Poate-ți vorbiți. poate vorbiți. De câ <laughs> vorbi când e rândul nostru... Suntem uitați. De fiecare dată când noi trebuie să primim ceva, se schimbă. E păi și ce acolo? ai de gând să faci, Alex, acum? Cred că am de gând să mă mut la București din fața <laughs> uh, palatului. Bună Așa am făcut și eu acum 20 de ani. <laughs> Mulțumim tare mult, Alex, și el furios. Alexandru, bună dimineața. Bună dimineața, Alexandru. Bună dimineața. Salut. Sunt un tânăr antreprenor. Ah, da. 25 de ani. Da. Ce sunt ușor dezamăgite politica acestei țări. Da. Am pornit la drum cu niște vise imenți, da. dar realitatea este că sunt în câmpul real economic de 4 ani, să zicem 5, da. conduc o firmă cu activitate mare și mereu îmi sunt puse piedici. Cred că nu este o țară, un tărâm de joc pentru cei mari. Ar trebui să lăsăm toți orgolilele la o parte și să ne apucăm să facem ceva serios. Zboiest foarte mult nici pentru cu pomenele electorale și vreau da. totuși să spun un, un punct de vedere foarte dureros pentru tineri. Muncim enorm, puțină lume știe că sunt tineri care își dau sufletul ca să rămână în România și să nu plece nicăieri. Și drept răsplată, la fiecare schimbare de regim politic, eu sunt în domeniul auto, Acum taxa mă avantajează, o are Dar când se va băga o altă taxă, oare iar voi pierde câteva mii de euro bune, să zicem 10. mii. Aș dori o stabilitate în ceea ce fac, să știu, da, în următorii cinci ani îmi pot programa o creștere, mă pot baza pe sumele X. Nu putem trăi într-o într harababură ca acum. Îmi pare foarte rău să spun lucrul ăsta, dar ar trebui să fim auziți. Într-un fel arecum nu că sunt psd Îi dau dreptate domnului Dragnea, dar Grindeanu trebuia să lase de la dânsul. Iar domnul Ponta a fost ca un incitator în această situație. Uh -huh. Ar trebui să fim toți uniți Bă, hai să facem să fie totul ok. Să avansăm. Când ieși din din țară și treci granița, ai un șoc, ce drumuri sunt. Și multe alte lucruri. Îmi pare foarte rău că nu, nu este unită clasa politică. Da, foarte bună foarte bun această intervenție. Alexandru, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați sunat în dimineața asta și mă bucur că v-am ascultat. Vedeți? Asta este problema fundamentală a țării noastre și a societății, că sunt foarte mulți oameni, sunt milioane de oameni care vor să muncească și vor să fie lăsați să muncească și să crească nivelul de trai al lor, al familiilor lor, să plătească taxe în mod cinstit, în mod onest, să angajeze oameni, să trăiască mai bine în România și au sentimentul că li se pun în permanență bețe în roate. E... Asta este problema. Alexandru a pus degetul pe rană. Desțeptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Even.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 Ah, asta era la promoție Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența Vino la Altex și ați combina frigorifică Beko Neo Frost, volum total 302 litri Și clasă energetică A+, la numai 1199,9 lei Preț la schimb cu un electrocasnic vechi Altex, de două ori diferența la toate produsele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 pentru că meșterii adevărați le-au pe toate la locul lor. La EMAG ai până la 30% reducere la gama de scule electrice și unelte de, de grădinărit Hainer. Comanda cu mașină de găuri și înșurubat cu acumulator Hainer de 14,4V și set accesorii cadou la doar 96 lei. EMAG. Hei, hai să-ți dau un pont. Simplitatea și rafinamentul sunt ingredientele de bază pentru orice preparat italienesc. Dacă vrei să-i surprinzi pe cei dragi cu un prânz ca în Italia, pregătește pur și simplu spaghetonii cu sos și un tiramisu delicios cu mascarpone. În săptămâna italiană, la Lidl ai mascarpone italiano 500 de grame la 9,99 lei și spaghete italiano de 50 de centimetri 500 de grame la 3,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins! Asta era la promoție. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și ia mașina de spălat indesit, capacitate 6 kg, 1000 de rotații pe minut și clasă energetică A3+, la numai 799,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Ups. Las că cioburile aduc noroc. Așa e. Uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri.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 Redescoperă pasiunea pentru condus la volanul crossoverelor Renault. Noul Captur, noul Coleos și Cagiar. Design seducător cu linii fluide și inovații tehnologice adaptate nevoilor vieții moderne. Vino și testează-le în showroom-urile Renault între 23 și 25 iunie. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua Renault.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 2000 de lei la aparatele frigorifice Sharp. comandă de pe EMAG Frigider Sharp 536 litri, clasă A++ și tehnologie cu ion plasma cluster de purificare aerului și păstrarea alimentelor proaspete pentru un timp foarte îndelungat la 3499 lei. EMAG Grija pentru sănătatea celor dragi este o misiune de suflet pentru fiecare dintre noi. Cineva drag are diabet? Se poate confrunta cu un inamic nevăzut, dar periculos. Creșterea trigliceroportului Ridelor. Intră pe misiunea 150.0 și află care sunt riscurile unui nivel crescut al trigliceridelor, dar și ce aliați de nădejde ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi. Fii alături de ei. susține în demersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor. Și tu poți salva o viață. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Marea te cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 Hrănirea exclusiv la sânna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este Europa. 8. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Astăzi vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi față de ieri. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Banat și Oltenia. În capitală temperatura va urca până la 27 de grade. La Londra, o persoană a murit și alte opt au fost rănite noaptea trecută după ce o camionetă a lovit un grup de pietoni în apropiere de moscheia Finsbury Park. Șoferul camionetei, un bărbat de 48 de ani, a fost reținut de martor și a fost arestat apoi de poliție. Potrivit autorităților, niciun alt suspect nu a fost identificat. Poliția tratează coliziunea de la moscheia Finsbury Park drept un potențial atac terorist, a anunțat premierul britanic Theresa May. La noi moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Grindeanu a fost citită ieri în plenul Parlamentului Votul urmează să se dea miercuri Documentul a fost prezentat de senatorul PSD Mihai Fifor Doi din cei 27 de membri ai Guvernului, trecuți voluntari sub comanda unui deputat în alt funcționar public, își împart posturi ministeriale și lansează atacuri ridicole în toate direcțiile, oferind o nedorită și halucinantă caricaturizare a actului de guvernare. Guvernul Ponta, Grindeanu-Jianu, nu reușește altceva decât să demonstreze că există politicieni care și-au pierdut iremediabil busola bunului simț. Premierul Sorin Grindeanu a avertizat că dacă moțiunea va trece de Parlament, s-ar putea ajunge la alegeri anticipate, iar coaliția actuală de guvernament riscă să piardă executivul. În momentul în care moțiunea trece, am dus noi, cei care suntem membri PSD, toată munca în mâinile și în decizia președintelui Claus Iohannis. Am avut scenarii de acest tip și în 2015, când a venit guvernul tehnocrat, și în 2016 cu prima propunere și eventuala forțare, dar care n-a mai fost a propunerii domnului Liviu Dragnea. Eu nu-mi doresc să ajungem la alegere anticipate, dar sunt posibile. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindanu este semnată de 222 de parlamentari de la PSD și Alde. Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 233 de voturi. În opoziție, USR a stabilit că, în principiu, parlamentarii săi nu vor participa la ședința plenului de miercuri. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că, în opinia sa, PNL nu ar trebui să voteze la moțiunea de cenzură, dar a precizat că decizia va fi luată azi de către conducerea partidului. Și tot azi președintele UDMR, Chelemen unor ar urma să înceapă negocieri cu reprezentanța ai guvernului, dar și ai coaliției PSD-Alde. Președintele Klaus Johannes începe azi o vizită de trei zile în Germania. Șeful statului va avea întâlniri cu omologul său, Frank-Walter Steinmeier, dar și cu cancelarul Angela Merkel. Cu detalii, Elena Tudor. După discuțiile cu Angela Merkel, vor fi declarații comune ale celor doi, informează administrația prezidențială. Vizita în Germania a președintelui Iohannis are loc în contextul în care în acest an se împlinesc 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă, dar și 25 de ani de la semnarea tratatului privind cooperarea și parteneriatul în Europa dintre România și Germania. De asemenea, în cadrul acestei vizite, președintele Klaus Iohannis va participa în calitate de invitat de onoare la ceremonia de comemorare a victimelor refugiului și expulzării care va avea loc marți la Berlin. Președintele va susține principalul discurs din cadrul ceremoniei. În județul Timiș, polițiștii au descins în această dimineață la mai multe adrese pe urmele unei rețele specializate în traficul de droguri lăsate. Traficanții cultivau plante de cannabis în pe balcon, iar după ce uscau frunzele, le vindeau în discotecile sătești. Dan Turcu transmite. Bun găsit gruparea era coordonată de un bărbat din localitatea Timișeană Variaș. Ofițerii de la combaterea crimei organizate împreună cu mascaci de la trupele speciale ale poliției au descins la locuința acestuia, dar și la mai multe adrese din comunele învecinate. Oamenii legii spun că filiera a funcționat de aproape 2 ani și a provizionat discotecile sătești cu droguri. De altfel, oamenii legii au făcut mai multe cumpărări supravegheate pentru a-i prinde pe suspecti. Într-una din locuințele unde au descins în această dimineață, polițiștii antidrog au descoperit pe un balcon peste 30 de cu plante de cannabis aflate în ferite stadii de dezvoltare. Vivecele erau așezate la soare pentru ca plantele să crească mai repede, oamenii legii cred că semințele de cannabis au fost aduse din Olanda. Mai mulți suspecți vor fi duși la audier la sediul de în Timiș fiind acuzați de trafic de droguri de risc. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Gata pentru competiția cel mai frumos balcon. Alte știri pe FM.ro. deșteptarea continuă. Sorin, mulțumim ne-ai dat idei 8 și 4 minute sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Echipa Porsche a câștigat pentru a treia oară consecutiv cursa de 24 de ore de la Loma. Constructorul german s-a impus cu un model 919 hibrid, urmat de două prototipuri ORECA 07, primul aparținând de echipei Jackie Chan DC Racing, la care starul de cinema din Hong Kong este coproprietar. Pe circuitul de 13,6 km de la Loma, mașinile sunt pilotate pe rând de 3 piloți timp de 24 de ore. Echipajul Porsche câștigător a reușit anul acesta 367 de ture. Cursa de anduranță este organizată din 1923. Echipa națională de handbal masculin a încheiat cu o înfrângere preliminariile campionatului european 31 la 32 în deplasare la ultima clasată din grupă Polonia. Cu calificarea compromisă după eșecul de joi de la Craiova cu Belarus, tricolorii au suverit aseara a patra înfrângere consecutivă. România va ajunge astfel la cel puțin 23 de ani fără prezență la un turneu final continental sau mondial de handbal masculin. Luca, mulțumim pentru știrile din în sport. 8 și 5 minute urmează Republica Fantastică România. E treabă multă la sate. Uite, în timp ce unii s-au apucat de agricultură și cresc diverse ierburi, alții s-au apucat să construiască de cultură s-au apucat, da. De cultură, deci, da. cultura ierbii și cultura culturii. Deci, sunt, și... E nevoie de spații mari. Este tot o cultură e, dar e da. diferită. O nebunie întreagă în cultură, o să vedeți. Nu de să M-a rugat Moise zile trecute Dacă nu putem da și piesa asta la radio Că a zis că Michael Jackson nu înseamnă doar Liberian Girl sau Black or White și așa mai departe Și am zis, uite, dacă de astăzi Moise e în vacanță Să-i facem pe plac și să ascultăm uh, Giving to Me la Europa FM Dar chiar dacă Moise e în vacanță Uh, mi-a dat un ieri un semn și mi-a zis că vine astăzi la radio. Înțeleg că situația politică nu poate să-l țină departe de ascultătorii Europa FM, așa că astăzi, în mod special, avem o ediție specială România în direct. Republica Fantastică România, la Europa FM Domnule, toate ca toate, dar în România cultura merge foarte bine. La dans și joc și voie bună, suntem foarte buni și trebuie să fim și pregătiți. În satul Tăuți, din județul Alba, se construiește cel mai mare cămin cultural din județ vă rog să rețineți, cu o capacitate de 700 de locuri. 700 de locuri nici nu înseamnă foarte mult. Deci mai mare decât orice sală de cultură din municipiul al Populația satului este de 650 de persoane. Aha. Deci Căminul Cultural 700-650. <sus> este clar că în tăuți, administrația locală este optimistă, se gândește la viitor. N-ai înțeles. La turism. Exact, n-ai înțeles, ei Clar. își așteaptă oaspeții. De da. la 50 de locuri care sunt în plus sunt pentru turiști. Când faci turism în statul tăuți, toată populația, localității, 650 de persoane, se duce la Căminul Cultural și autocarul cu cei 44 de turiști, cu șoferul plus 1, intră și Au el în... Da. Ba e formația. Clădirea asta se construiește cu bani de la Consiliul Local... 3,3 milioane de lei și se tot construiește încă din 2010. Mm -hmm. Trebuia să fie gata din 2012, dar, mă rog, e greu cu banii. 3,3 milioane de lei e greu. E rezistența prin cultură aici. Totuși se preconizează că lucrările vor fi gata anul acesta, pentru că în sfârșit s-a ajuns la partea de finisaje. Fostul primar al comunei a declarat că ridicarea construcției a fost, citez din ancheta ziarului adevărul, o greșeală colectivă. Și că și au dat seama că e prea mare doar după ce au început lucrările. Deci de fapt, nici nu probabil că nici nu se știe cât de mare va crește în cele de Că a început treaba și au zis că este. Au plămădit mare... o doar. Au crezi că și la Cheops a fost la fel? Fi vrut da. a o da, am fi văzut omul un cavou așa și o piramidă mare. Să face și eu un cavou așa. Și eu au început să pună piatră peste piatră, nu s-au prins ie și a ieșit piramida. <laughs> da, citez, căminul l-au cerut oamenii din tăuti. Am făcut proiectul. F A fost un referendum, mai știi? S-a aprobat în Consiliul Local și când s-au apucat de lucru, după terminarea licitației, ne-am dat seama că este prea mare. <laughs> este o greșeală colectivă. Eu am recunoscut, zice, că cine nu muncește, nu greșește. Trebuie <laughs> 3, 3 milioane de lei, înțelegeți, pentru... pentru comuna tăuți. De 650, măi, de... mă rog, satul cutare, satul cutare. Trebuie deci... de dovadă, înțeleg că nu mai muncește. Da, nu mai, n am mai câștigat alegerile, dar... Acum n-a câștigat alegerile Că se știe că intelectualii nu ies la vot Și uite ce se întâmplă Deci dacă nu a fost sprijinită cultura În satul tăuți Acum a pierdut alegerile Noua administrație are această problemă De rezolvat Ce să facem? Cum ziceam? Alba Iulia Care e un oraș care are cam Deci 63.500 de oameni Deci în satul tău 650 În Alba Iulia de? Câte ori mai mult Domnul Luca? 1.000 Așa, 2000 de, de ori mai mulți. Are două case de cultură, una cu 570 de locuri și una cu 300 de locuri. Asta poate, cum am zis, poate crește și satul tăuți. Când au început lucrările, în sat nu exista apă potabilă, canalizare, drumurile sunt în continuare de pământ, un locuitor zice așa, citat de adevăr. Trebuia să avem apă la robinete. Și -avem. să nu mai umblăm prin noroi Înainte să apară căminul asta a sat la noi Stă așa de ani de zile, n-a fost terminat La câți bani s-au aici e și normal Oare cum o să facă căldură înăuntru iarna? Vor cheltui o grămadă de bani pentru întreținere. Asta este continuarea Deci după ce va fi gata el fiind mai mare decât s-a așteptat Și va fi în sfârșit gata el va trebui întreținut, vor trebui angajați oameni să-l păzească, va trebui încălzit, va trebui răcit vara, va trebui curățat, lucruri de genul ăsta. Cred că și aici cine muncește nu greșește. De fiecare nu dată. au gândit așa. și la asta. Dispectarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 15 minute. Avem bătălia sexelor și în această dimineață. De unde mai merge caravana? Dacă o urmărim așa ușor, ușor. Astăzi are pauză, dar mâine împitești. Așa că dacă sunteți din Argeși, sau din Pitești, neapărat, da? de undeva din zonă. Intrați în jocul nostru, trimiteți cel puțin un SMS cu tarif normal la 1.769 în care să scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea de unde sunteți. Dar vă reamintesc, trebuie să fiți de undeva din zonă ca să puteți intra în posesia premiului Radu Constantinescu care e în caravana Bergambire Europa FM. Vă premiază după ce treceți proba cantarului. Uh -huh. Pentru că premiul este greutatea voastră în bere. Dar și cât e, el, Radu, să fim caravana berg Băi, eu cred că va veni cu mai puține kilograme, nu cu mai multe. Așa am auzit Așa și eu -aș că așa nu în deloc. Totul. Da, nu în grașă absolut deloc. Și că nu există burta de bere, o legendă. Exact, doar te menții. <gătări> Bine, 1769 SMS cu tarif normal, scrieți deșteptarea numele vostru și eu, localitatea de unde sunteți. Premiul se decernează la Piteș și puteți câștiga greutatea voastră în bere. Mult succes! Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.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 Dreptul la sănătate, articolul 19. Starea mea de bine nu ar trebui să depindă de starea mea financiară. Punct. De aceea, la Găsește acum laxafast, 20 de capsule la doar 12,49 lei de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vin o să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile. Punct. Acestea este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct. NG Electriza Zantold sunt Julia și te invit la Anton să-ți iei energia pentru a trăi cele mai cool momente alături de cei mai tari artiști. Ne vedem la Cluj!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 La Metro începe reducerile însorite. Vino la Metro între 20 și 24 iunie și ai până la 30% reducere la toată gama de frigorifice și televizoare. Cumpără televizorul LED Full HD Finlux cu diagonala de 56 de centimetri la doar 328,30 lei. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Oferta este valabil în limita stocului disponibil și nu include articolele aflate în alte promoții și nici pe cele profesionale. oria tuturor produse de succes. Vă oferim blockbusterul My name is Block, Termobloc. Sistemul revoluționar de zidărie de la Siceram dă din nou lovitura. Izolație termică și fonică superioară, rezistență ridicată la compresiune, raport optim preț-calitate, sunt doar câteva motive ca să treci la bloc. la Termobloc. Termobloc de la Siceram, personajul principal în construcții.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 Leaving it in a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Comin' now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, Say boy, Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Comin' now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm -hmm.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 But my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed bedsheets smell like you. Every covered discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, baby. I'm in love with your body. be my baby. Come on, come on, baby. I'm in love with your body. With the shape, of you. shape of you de la Edgehire în 8 și 26 de minute avem Dita mai Caravana care s-a pus în mișcare de mai bine de 10 zile. Mâine ajunge la Pitești, așa că dacă vreți să vă înscrieți în bătălia sexelor, vă așteptăm SMS-urile cu tarif normal la 1769 în care să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care sunteți, dar vă reamintesc, dacă vreți să câștigați adevărata la greutatea voastră în bere, trebuie să fiți de undeva din arge. Și urmează Slatina Caracal, Craiova, Vălcea, Hunedoara. Așa mai departe. Turul României la Europa FM Se întâmplă ceva foarte bizar la Direcția de Sănătate Publică din Brașov și ne privește pe toți și e destul de grav. Știrea e așa, un adolescent de 17 ani a murit săptămâna trecută, joi, la Spitalul de Pediatrie din Brașov sub suspiciunea de meningită bacteriană. Asta este o boală foarte gravă și e transmisibilă. Informația asupra cazului, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au declanșat o anchetă, însă nu au avertizat populația asupra riscului existent. Bun, ce urmează? Știrea morții tânărului este publicată în presă, alte 19 persoane ajung la spital mai puțin de 3 zile cu simptome specifice de meningită. În continuare, Direcția de Sănătate Publică din Brașov nu emite atenționare publică, iar termenul de epidemie este evitat. Corespondentul nostru, Cristina Nica, a investigat uh, situația. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Într-adevăr, decesul băiatului de 17 ani a avut loc joi la Spitalul de Pediatrie din Brașov. Vineri, informația a fost publicată pe un site de știri și imediat după a fost preluată și urmărită îndeaproape de toată presa. Răspunzând întrebărilor media, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spuneau vineri că există suspiciunea de meningită bacteriană ca diagnostic în cazul tânărului de 17 ani și că s-a declanșat o anchetă. În mai puțin de 72 de ore însă alte 19 persoane au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov cu simptome specifice bolii, iar la unul dintre acești pacienți internați uh, vineri și sâmbătă la spitalul de boli infecțioase s-a depistat, printr-o analiză rapidă, prezența bacteriei care provoacă meningita. În aceste condiții, medicii infecționiști au spus cu certitudine că avem de-a face cu un focar epidemic, în brașov, practic, și. Uh, au comunicat această informație tuturor instituțiilor abilitate, însă DSP nu a comunicat în mod explicit populației care ar fi pericolul îmbolnăvirii în acest moment. Vorbim de o boală contagioasă care se transmite sub anumite forme. Îngrijorarea în rândul brașovenilor crește de la o zi la alta, mai ales că vorbim despre tineri, despre adolescenți care, au, care prezintă simptomele acestei boli. Trebuie să ținem cont că școlile nu mai funcționează teoretic, dar practic a avut loc bacul, au fost probe la care acești tineri s-au întâlnit în continuare. Da, și asta alt... se începe evaluarea, da? Exact, pe de altă parte, pentru cei mai mici vor de alt tip de examene și există aceste after school uri pe care uh, elevii le frecventează chiar după finalul școlii. Nu vorbim la fel și despre grădinițe Care au uh, regim de funcționare uh, Pentru grupe comasate Și așa mai departe Deci iată că colectivitățile există Și funcționează în continuare Și vorbim de această boală contagioasă uh, Între timp Primăria din Târlungeni, localitate de unde provenea băiatul care a decedat joi, a făcut un anunț pe Facebook prin care își informează cetățenii din localitate și de fapt pe toți brașovenii asupra pericolelor la care se supun dacă merg în zone cu aglomerație sau dacă prezintă simptomatologia bolii și sunt rugați să se prezinte de urgență la camera de gardă dacă au febră, dureri de cap, stări de vomă și o serie de alte simptome care pot indica meningita, însă în toată această perioadă Direcția de Sănătate Publică uh, nu emite o astfel de alertă uh, și se ferește de termenul de epidemie spunând că această meningită practic nu a fost încă confirmată, s-au prelevat analize care au fost trimise la București, atât de la băiatul care a decedat cât și de la ceilalți pacienți internați în acest moment la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, și se așteaptă rezultatele. Am înțeles că aceste rezultate nu pot veni mai repede de șapte zile de la momentul la care au fost transmise. Da, mulțumesc foarte mult. Probabil că cineva de la DSP, adică nu cred că există vreo rea intenție acolo, dar probabil că cineva așteaptă rezultatele ferme, așteaptă să aibă o informație certă, dar uite că în astfel de situații, dacă refuzi să gestionezi informația și aștept să fie totul, totul, totul super stabilizat și clar, informația începe să fie speculată în alt mod. Cred că DSP ar trebui să dea niște explicații aici și să spună exact ce se întâmplă, ce face și ce urmează să facă. Așteptăm explicațiile. 8 și 31 de minute, spuneai mai devreme că azi începe evaluarea națională. După ora 9 vom vorbi puțin despre asta. Elena Tudor e în delegație astăzi să vadă cum se simt părinții pentru că cei mici de la nou vor fi în examenă. Buchetul se oferă cu florile în sus? Intri primul în restaurant însoțit de o doamnă? Cămașa se poartă întotdeauna în pantaloni? Poartă pantalonii veganer și arată că bunele maniere nu sunt pentru tine un secret. Apropo, un gentleman știe să țină un secret. Ascultă ore de vară la Europa FM și fă testul gentlemanului. Poți câștiga vouchere pentru achiziția produselor veganer. Și nu uita, îmbracă-te întotdeauna ca și cum ar fi cea mai bună zi din viața ta. Detalii și regulament pe europafm.ro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 a fost Ileana, care suferea de amețeli și se temea atât de mult că ar putea cădea pe stradă sau că ar avea ceva grav, încât a început să sufere de ceva ce-i făcea mai rău decât amețelile, de îngrijorare. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și află la ce medic trebuie să mergi. Îngrijorarea nu te scapă de amețeală.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 Ieșiți la picnic, iarbă verde, cald, frumos, te relaxezi. Auci. mamas! Rival Gel. Ouch, ce mă ustură pielea de la soare! Rival Gel. m-au ciupit în țai! Rival Gel. Ouch, ce m am meritat de la iarbă! Rival Gel. Rival Gel. Efecte în câteva minute pe mâncărime și usturimi. Rival Gel. Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore. Rival Gel. Leac de auci. Rival Gel ameliorează durerea, roșața și mâncărimea care apar după arsuri minore, înțepăduri și iritații ale pielii. Rival Gel se administrează pe suprafețe reduse și intacte de piele. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sunt oameni care au tot amânat deciziile mari. De exemplu, Ana, care, de câte ori a fost întrebată, nu crezi că e timpul să ne mutăm și noi la casa noastră? A răspuns la fel. Iubi, parcă nu sunt pregătită emoțional. Hai să mai așteptăm! Ana, ai avut dreptate să aștepți. Pentru că acum, la Bank Post, ai cel mai bun credit pentru casă cu o dobândă grozavă de doar 2% plus robor la 3 luni. Detalii pe bankpost.ro Bank Post. Banca ta și a ta și a ta.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 pe scena Palatului Național al Copiilor pe 26 iunie. În distribuție, Medea Marinescu, Marius Manole, Mirela Oprișor, Vlad Zanfirescu și Diana Roman. Regie, Vlad Zanfirescu, scenografie, Mădălina Marinescu. Nu pierdeți o întâlnire cu actori de excepție într-o comedie în care hohotele de râs se împletesc cu emoție autentică. Bilete pentru all inclusiv la Casa de Bilete a Palatului Copiilor și online pe startickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. Andreea Boceli, cel mai iubit tenor al lumii, revine în România în cadrul a două concerte excepționale. Renumit pentru spectacolele de mare emoție, legendarul tenor promite publicului român o experiență unică în viață. Vino pe 22 iunie în piața Constituției din București și pe 25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andreea Boceli. Bilete prin rețeaua Eventim. Eventim evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Șoimăi bună muzică. Europa FM te trimite la concertul lui Robbie Williams de la Paris. Din acest moment ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul Robbie Williams. Poți câștiga pe 23 iunie în deșteptarea două bilete la acest concert. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. and all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All oh, the places you have been, try and surprise a love supreme. A love. you really looking for? Another part in your life To abuse and to adore Is it love and stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees Yeah Turn out the love songs that you hear Cause you can't avoid the sentiment That echoes in your ear Saying love will stop the pain saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been trying to find a love to pray a love to bring. And now she's giving me so much love. It's gonna crack up. Sit back and watch the royalty stack up. I love this girl. She likes to switch teams. And I'm not a saint, but I'm living for a little surprise Well, there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Și 41 de minute, ascultați Europa FM, v-ați făcut de cap și ați bilete la Phil Collins săptămâna trecută. Ne facem de cap și săptămâna asta și dăm bilete la concertul Robbie Williams de la Paris. Nu trebuie decât în uh, cele 6 minute, câte au mai rămas din 10 câte v-am oferit, uh, să vă înscrieți la concursul Robbie Williams. Da, SMS la 1769 și spuneți acolo doar Robbie Williams. Prin tragere la sorți vineri dimineață, în deșteptarea poate, poate ajungeți la Paris, la concertul Robbie Williams. Avem de dat greutatea voastră în bere, Bergambier, în caravana Bergambier-Europa FM vă Premiem Evident. Radu Constantinescu se ocupă de asta. Se va ocupa de premiul de azi, mâine, după amiază. Andreea este din Mioveni și participă la bateria Sexelor, bună dimineața. Bună dimineața. Andreea. Bună dimineața. O, bună dimineața. bună dimineața. Ce face Andreea? E supărată? Uh, nu, am în mașină. Nu în de, de fapt, în mașină. Ești la unde? Undrei... Andrei... La uzina? De Andrei din Mioveni. Ce face Andreea? Ea uh... lucrează la un Logan. Da, soțul nu lucrează, lucrează Da, deci da. Asta e Bine, și Adrian din Pitești Bună dimineața Bună dimineața. Salut Hai să vedem Cine vrea să înceapă, Andreea sau Adrian? Încep eu Adrian, în ce oraș se află castelul Corvinilor? Bun. Măi Uf. Uf. Hai, Măi Bunedo Așa, Bunedo unedoara Unedoara Păi, județul bune! <laughs> Adrian, greu! Andreea! Da? Ce municipiu din România, capitală de județ, de altfel, se află acum pe locul castrului roman Apulum? Oh. Oh. Hai că e simplu! Apulum! E... Hai că e simplu! Uh, Hai, fată! Constanta? Alba Iulia! Ah. Ai fost pe aproape! <laughs> Adrian! Din ce țară este compania de produse optice și camere foto-video Leica? Zileța Japonia Germania Și tu ai fost ah. Ne pare rău Andreea, din ce țară este compania de produse optice și camere foto-video Nikon? Uh, Japonia Mamăci Victor, sunteți egalitate. Sunteți la egalitate. Fiți atenți aici, Adrian, întrebare foarte simplă. Capitala cărei țări arabe este Manama? Israel? Manama. Manamana. Manamana Nu, fiind o țară arabă, Israelul nu are capitala la Manama Această țară este Bahrain și uite, i-au făcut și piesă Manamana Manama. Deci mergem mai departe Andreea, poți câștiga dacă dai răspunsul corect Ți-a plăcut geografia la viața ta? Un pic Un pic de tot Capitala da. cărei țări africane este Acra 2K se scrie. Nu? Gana Gana. Deci Gana, sunteți la egalitate în continuare. Domnul Adrian. Hai, frate, Adriane. Da. Te așteaptă greutatea ta Dacă-mi dai răspunsul corect Câte la întrebarea. Ai, Adrian. Câte chile ai? 85. Băi, nu pierde, Adrian, Hai ce... Să ce bijuterii naturale sidefate fate pot produce stridiiile? Stridiiile. Uh -huh. Aha. <laughs> alte stridiiile ale... tu... ai găsit. Altele ne-ai găsit. Nu cred că perlele nu cred. Nu știu. Ce Zic. bijuterii produc? Pe perle. perle, domne, bravo, ci că nu cred că Mare perle mă, nu. Că... <laughs> Andreea, trebuie să răspunzi la o întrebare. Despre, e despre ceva ce-ți place Andreea, din ce element chimic sunt formate diamantele? Hai, răspunde ca să mergi mai departe. Eu, eu. Liniște. Hai, Andreea. Din element chimic, chimic? Da. Din sunt element... formate diamantele? Din elementul chimic euro sau din elementul chimic dolaraș. <laughs> nu știi? Nu mm. știi. Ia tu, Adrian carbonul. Da, carbonul, așa este. Așa e. Andrei Andrea, e cea mai Succes e la Logan. Este... <laughs> Andreea, da? ne bazăm pe tine că ai mai puțin de 85 de kilograme și că premiul va fi mai mic astăzi. Teana a fost să fie. Mulțumim, numai bine. Mulțumim, la revedere. Adrian, la revedere, Adrian, Dacă Adrian, pleci da? în vreo excursie da? în Israel, să nu le spui că sunt o țara. arabă. Te rog da, foarte mulțumim. mult, să nu Pot le spui asta. Și nici invers pot să, să plec la pește și mi-au toți prieteli Da, da, da. Bine, bine răcorim România, Adrian, să stica că uite, chiar din Pitești, mâine Radu Constantinescu duce caravana Bergambire Europa FM în Pitești, piața Vasile Milea Acolo o să uh -huh. vă răcoriți. Uh -huh. da. Vă mulțumesc! Acum da, eu aș mai da mulțumimul, eu, eu aș mai da un pic uh, cu piesa cu capitala Bahrainului, dacă s-ar putea. Cu capitala Bahrainului, da, prea mai așa mult, frumos a fost cu piesa. Mm -hmm. Auzi asta, nu e în Israel, cumva? <laughs> Europa e pe aceeași frecvență cu tine. Am dat de mic la școală. Am mai stat acasă, în an. Am luat cu mine o chitară și am plecat în lume fără un ban. Dar da, nimeni a știut de atunci de mine. ce deci nu am mai vrut să știu de el. Domnul mi-a fost bine, să-și fos judești tu acum. și 50 de minute, minute. o oh, minune, că la minuni mă gândeam. O minune ar fi ca cineva să rezolve povestea podului din Hărăstrău. Podul feroviar, da, vorbim din nou spre podul ăsta feroviar care traversează parcul Herăstrău și implicit despre cei care au murit în timp ce îl traversau. Cu totul 5 decese în 5 ani. Pe ce trece apar tot mai multe informații care indică faptul că toate aceste accidente mortale se puteau evita cu o singură condiție: ca administrația parcurilor din București și căile ferate române să nu-și fi pasat responsabilitatea una celelalte. Azi îl cunoaștem pe Iulian Ungureanu, el este unul dintre arhitecții care au proiectat un pod mobil care urma să servească drept variantă ocolitoare pentru podul feroviar. Proiectul a fost cedat gratuit în toamna anului trecut celor de la administrația parcurilor, dar de atunci și până acum. Instituția aceasta, aflată în subordinea Primăriei Capitalei, n-a mișcat un deget pentru a obține aprobări de la CFR ca să instaleze podul. De câte ori vreau să dau o tură de parc, ajung în acest punct. Ideea podului mi-a venit încă din uh, timpul facultății și de câte ori auzeam uh, că s-a mai întâmplat o nenorocire acolo, mă simțeam vinovat că n-am făcut nimic. Iulian Unguranu este arhitect. Podul mobil pe care l-a proiectat împreună cu colegii lui este o variantă ocolitoare a celui de cale ferată care trece prin parcul herestreu. În primul rând, proiectul uh, trebuie să înturnească o serie de condiții al Pabu are niște vaporașe pe care le parchează dincolo de acest pot feroviar. Alba, unde... la administrația la Exact. Și ei odată, la nu știu cât timp, probabil odată sau de două ori pe an, mută vaporașele prin această mică ecluză. 8 metri alea. Cu o prăjina ai putea să sar pe partea cealaltă. În al doilea rând, trebuie să fie accesibilă tuturor, adică poți să fii și în scaun cu rotile să ajungi pe partea cealaltă. Și în al treilea rând, trebuie să fie rezistent. Dacă să nu faci o investiție care să An sau doi. Animația 3D a podului mobil se găsește pe pagina de Facebook a Biroului de Arhitectură 1. Construcția ar dura cam o lună și cu materiale de calitate medie ar costa cam 80.000 de euro. Ca idee, bugetul administrației parcurilor a fost anul trecut de 13 milioane de euro. Unde mai pui că proiectul a fost cedat gratuit celor de la administrația parcurilor? Degeaba. Păi, ei au râs, că au zis că da, mai avem și noi niște variante. Ei știau problema de foarte mult timp, Proiectul a fost depus la administrația parcurilor în noiembrie 2016 și de atunci au mai murit doi oameni. Până la momentul înregistrării acestui material, administrația nu ne-a spus ce anume a făcut în acest răstimp pentru a evita alte tragedii. Nu că ar fi avut probleme cu banii, dar instituția aflată în subordinea primăriei capitalei putea să construiască varianta ocolitoare fără să cheltuiască vreun leu. O asociație a locuitorilor din cartierul aviatorilor găsise finanțare privată pentru acest proiect. Dar birocrația tipic românească le-a omorât planul încă din fașă. Cum anume s-a ajuns aici? Aflăm mâine. Mulțumim Victor Marin s-a ocupat de podul din Herăstrău și de episodul ăsta, dar ce fi atât de greu totuși să construim sau să construiască cineva podul ăsta? Costă varianta asta costă 80.000 de euro, înțeleg. Și banii au existat, da. 80.000 de euro pentru Primăria Municipiului București, că e 1.1 miliarde, nu? Bani da, bugetul... la buget. Da, bugetul e de peste 1 miliard de euro. Nu, dar nu e o problemă de bani. E pur și simplu să ți faci treaba pentru care ești plătit și să fii în slujba cetățenilor că dea ales și de -aia te plătește cetățenii. Bine, revenim mâine. Reșteptarea cu Vlad Petru și George Zafiu, la Europa FM.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 A, ah, asta era la promoție. Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin plătim de 2 diferența, la Altex ai până la 40% reducere la produsele audio video Samsung. Vino la Altex și pe altex.ro și ți televizor LED Samsung High Definition cu diagonala la 80 de centimetri la numai 799,9 lei. Altex, de 2 diferența la toate produsele.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 NG electrizează Untold Sunt Julia și te invit la Untold să-ți iei energia pentru a trăi cele mai cool momente alături de cei mai tari artiști. Ne vedem la Cluj! Ups! Las că cioburile aduc noroc! Așa e! Uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri!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 Sunie, sunie! Sunie! Sunie, sunie! Mamut, dam vaca jos, de pe coperiș, ca sala. Și atâta data să a mai spus eu zic că se cele mai bune țigle! ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. La Emag este săptămâna electrocasnicelor.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 Acestea sunt bătăile unei inimi care are tulburări de ritm. Afecțiune care poate trece neobservată, dar care reprezintă principala cauză de mortalitate în România. Nu ignora semnalele. Echipa inimii din cadrul Spitalului Sanator a fost desemnată de revista română de cardiologie numărul 1 în România, după numărul procedurilor de specialitate. Sanator. Sănătatea ca stil de viață. Marea te îmbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 La această oră, aproape 145.000 de absolvenți de clasa 8 -a încep prima probă la evaluarea națională, respectiv la limba și literatura română. Ministerul Educației Naționale a anunțat că pune la dispoziție celor implicați în examen linia TEL-VERDE 0800 -801 -100 pe toată desfășurarea, pe toată perioada desfășurării examenului despre emoțiile părinților și copiilor mai târziu în deșteptarea. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că va sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu afirmațiile apărute în spațiul public referitoare la solicitarea șefei DNA de a se ajunge la premierul Sorin Grindeanu. Ca ministru al justiției nu am pârghile necesare pentru a verifica eu veridicitatea înregistrărilor, veridicitatea informărilor conținutului acelor înregistrări. Ce pot să fac eu ca ministru al justiției? Voi chema de la direcția de resort, vom sesiza inspecția judiciară pentru a verifica, repet, veridicitatea acelor interceptări. Ministrul demisionar al Justiției s-a ferit să spună dacă va cere revocarea șefei DNA în cazul în care se va dovedi că înregistrările sunt autentice. DNA susține că înregistrările conțin fragmente rostite de procurorul șef al DNA în mod public s-a diverse ședințe, iar în acele declarații sunt intercalate sint sintagme care nu îi aparțin codruței și. Potrivit înregistrărilor, Chiovesi le procurorilor că nu își fac treaba. Ea face referire și la dosarul privind Ordonanța de Urgență 13, dar și la dosarul privind retrocedarea frauduloasă a mai multor imobile din Timișoara. Astfel, Laura codruța și ar spune procurorului Janu Încheșelu că își dorește să ajungă mai repede la domnul premier care a semnat contractele cu casele. Premierul Sorin Grindeanu declara în februarie comentând acest dosar că el nu are nicio implicare în caz pentru că nu a avut ca viceprimar la Timișoara atribuții în domeniul patrimoniului orașului. Numărătoarea inversă pentru votul moțiunii de cenzură la adresa cabinetului Grindeanu este în plină desfășurare. Moți este semnată de 222 de parlamentari de la PSD și ALDE, iar ca să treacă, are nevoie de 233 de voturi. Europarlamentarul socialist Cătălin Ivan susține că demnitarii PSD sunt luați unul câte unul și amenințați sau constrânși să voteze moțiunea. Sunt câteva zile în care vor fi discuții în continuare și cu cei indeciși și cu cei care sunt 100%. Convins să voteze împotrivă, ezit să dau nume dintr-un singur considerent. De fapt, două. Primul, pentru că nu le-am cerut acordul să folosesc numele lor. Și în al doilea rând, amenințări, presiuni, lucruri de genul acesta au loc permanent. Toți deputații, senatorii din grupul PSD sunt luați unul câte unul și amenințați, constrânși. Li se oferă tot felul de favoruri cum i s-a oferit și lui Sorin Grindeanu, numai să plece din funcția de premier. Între timp, deputatul PMP de Covazna Octavian Goga și-a depus demisia din grupul parlamentar al formațiunii. El va activa în cadrul grupului PSD. La scurt timp după aceea, conducerea PMP a anunțat că a depus o plângere penală pe numele lui Octavian Goga pe motiv că acesta ar fi primit foloase necuvenite ca să treacă la Partidul de la Putere. De altfel, PSD poartă negocieri cu parlamentarii de la toate formațiunile, recunoaște senatorul PSD Nicolae Bădălău. Știți că și în USR câțiva chiar sunt oameni maturi. Vreau să vă întreb dacă este o strategie în momentul ăsta a Partidului Social Democrat să racoleze cât mai mulți parlamentari și senatori și deputați. Partidul Social Democrat, strategia Partidului Social Democrat este că atunci când sunt oameni de valoroși, să aibă porțile deschise. de ce nu ați făcut până acum și ați așteptat moțiunea de cenzură. Nu adevărat, tot timpul au fost porțile deschise, ușile deschise pentru a primi oameni valoroși. acolo. vă bazați mai de, față de la alte partide care vive? nu pot să vă dau un număr exact acum, dar cu siguranță noi și fără de și avem vorumul de 233 pentru trecerea moțiunii, dar în același timp ne preocupă o majoritate solidă după moțiune. Senatorul Nicolae Bădălău, președintele executiv al PSD, știrile continuă pe internet la europafm.ro. Sorin Dragomir, mulțumim! Sport, Luca Pastia! dimineața, Portugalia și Mexica au remizat 2 la 2, iar Chile a învins cu 2 la 0 Cameruna, seară la Cupa Confederațiilor. Portugalia a condus de fiecare dată prin golurile înscrise de Coarezma și Cedric, dar mexicanii au egalat ultima oară în minutul 91, marcatori Ciciarito Hernández și Hector Moreno. S-a făcut simțită utilizarea arbitrajului video testat cu ocazia acestei competiții, a fost anulat pe motiv de offside un gol marcat de portughez la jumătatea primei reprize. Unul dintre asistenții video aflați într-o încăpere din tribună. Oficiala a fost Ovidiu Hațegan. În celălalt meci din grupa A, Rusia a învins sâmbătă în Noua Zeelandă. Chile s-a impus seară cu 2-0 în finalul partidei cu Camerun și sudamericanilor le-a fost anulat un gol în urma probei video și au mai marcat abia în minutul 82 prin Vidal, iar Varga s-a înscris în prelungiri. Amintim săptămâna trecută, România a învins cu 3-2 Chile în amicalul de la Cluj. Astăzi, la Cuba Confederațiilor, se va juca de la ora 18 celălalt meci din grupa B, Australia-Germania. Luca, și 95 minute ascultați Europa FM. A început evaluarea națională. Emoții la această oră pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Elena Tudor este la una din școlile din București și trăiește alături de părinții emoția acestui început de examene. Intrăm în legătură directă cu ea în doar câteva minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 minute, ascultați Europa FM, el a fost Paul McCartney. Emoții, emoții, emoții, emoții! Da, zi foarte importantă pentru absolvenții clasei, clasei a opta. Sunt peste 144.000 de absolvenți de clasa 8, care susțin începând de azi evaluarea națională. Astăzi examenul a început cu testarea la limba și literatura română. E un examen scris. Una dintre noutățile examenului este că ponderea mediei de la evaluarea națională Crește de la 75% la 80% și, evident, pe cale de consecință, notele de la clasă vor reprezenta doar 20% în loc de 25% din media de admitere în clasa 9, așa cum era până acum. Reporterul nostru Elena Tudor este pe teren la școala Ion Helia de Rădulescu, unde au venit părinții cu copii. A început examenul de la ora 9, Elena a vorbit cu câțiva dintre părinți și ne-a trimis câteva înregistrări. Emoții, nu prea, că știm ce știm, dar speranțe că o să fie tot ok și o să fie bine. Am învățat. Am învățat foarte mult. Da, acum să vedem că întotdeauna există un punct slab și să sperăm că pică pe subiect. Meditații? Da. Eu am plătit 50 de lei ședință. Două pe săptămână de mate și una de română. Eu am făcut destul de relaxat. Am învățat toți anii ăștia, am învățat și acum. Da, sper să, să fie inspirat. Dacă subiectele nu vor fi foarte grele, de parte așa va face funcție de chiar de inspirația asta și de meritul pe subiect mai degrabă. pe 20 de sutim, dacă ai greșit o chestie simplă, e suficient ca să fii în partea de jos, în partea de sus. Cam asta vreau să vă spun. Meditații? Da, meditații, pentru că până la urmă ai nevoie să recapitulezi. Cred că de unul singur e greu să faci lucrul asta. Ai nevoie de cineva să în drume. Și ca părinte eu nu mă pricep bine la matematică, dar cercând să facem teme împreună, ajungem la conflicte. Mai relaxant să știi că e cineva care poate să le îndrume, care știe materia, care știe trendurile, care știe subiectele și care chiar poate să-l ajute. Elena Tudor a vorbit cu părinții, deci, la școala Ion Helia de Rădulescu din București și acum așteaptă împreună cu ei să iasă primul elev de la examen. Bună dimineața, Nuții! Bună dimineața! 10-15 părinți am întâlnit aici în fața școlii, se află în preajma guvernului această școală emoționați. Părinți și o bunică au găsit aici și așteaptă nepotul să iasă de la examen. Au de așteptat două ore, până la 11 pot scrie copiii la subiectul de la română. Au venit la 8.20, trebuiau să fie în săli. Încă nu se știe ce subiect le-a aplicat. Până miercuri urmează proba la matematică. Apoi luni va urma proba la limba și literatura maternă, iar emoțiile se, se vor sfârși abia vinerea viitoare, atunci se afișează rezultatele. Pentru a trece timpul mai repede discutăm, așa cum ați auzit, despre banii dati de meditații, despre subiecte, se vorbea aici despre caragiale. A, și au, des ieșit, au ieșit subiectele, adică au aflat părinții ce și cum, sau a suflat cineva din interiorul școlilor? Nu, nu, nu, chiar i-am văzut, întrebau pasnicul dacă, dacă le, pot, le pot spune ceva, dar nu, n-au reușit să afle nimic. Și cum a trecut un sfert de oră de când a început examenul? N-a ieșit încă nimeni? Băi, să știi că eu la examenul ăsta ieșeam întotdeauna prim. Toată lumea credea, mamă, ce știi ăsta. E nenorocire. A terminat repede. Pe la asta mă gânde. Cineva care a hotărât că n are rost să-și pierde vremea. Și da. e mai bine să fii sincer. Da. So, adică nu mai apreciată vorba ta de onestitatea. Exact. Ce uite, rost nu, are să te zbați? Uite, nu m-am gândit că și ar fi trebuit să scrupe lucrare și am ieșit la 9,30 de minute. Da. A se lua în calc. Mulțumim! Elena, mulțumim tare mult! Elena Tudor a fost în direct cu noi. 9 și 13 minute avem un concurs puțin mai încolo, să ne ocupăm de el imediat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Noi ce azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Pentru că meșterii adevărați le-au pe toate la locul lor. La EMAG ai până la 30% reducere la gama de scule electrice și unelte de grădinărit Heiner. Comanda cu mașină de găuriți și înjurubat cu acumulator Hainer de 14,4V și set accesorii ca două la doar 96 lei. EMAG.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 Cerul o la doi un De luni și până în joi L-am lăsat pe altă dată Acum vreau să vii cu mine, să faci din viața me Cu picioarele goale Ca de copii pe o plajă de vară Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns Pe malul unde orge cu e în plus dacă n-ați reușit să vă întâlniți cu Motans și cu Delia până acum, n-ați reușit să vedeți la mare niciodată, îi puteți vedea la live pe plaj, pentru că pe 27, 28 și 29 iulie i-am invitat alături de noi la cel mai mare concert de pe plajă. 9 și 23 de minute, haina l face pe om faimos! zut.ro și Europa FM te invită acum la concurs, urmărește povestea cu stila unui obiect vestimentar celebru, răspunde corect la o întrebare și poți câștiga un voucher în valoare de 400 de lei valabil în magazinul online zut.ro. Poate cea mai faimoasă rochie din istoria modei a fost portată de Merlin Monroe în filmul 7 ani de căsnicie. Actrița a portat o rochie albă, pisată, care s-a ridicat în momentul în care Merlin s-a oprit asupra unei guri de ventilație, făcând astfel istorie sunăți ne la 0372069599, număr cu tarif normal și răspundeți-ne la o singură întrebare ca să luați premiul astăzi. Să spunem bună dimineața! Florin e cu noi. Bine venit, Florin! Bună dimineața! Salut, Florine! Ce faci? Uite, bine, pe la muncă. Spunem la ce, asculta, a, ce actriță a purtat cea mai faimoasă rochie din istoria modei. Merlin Moreau. No, Merlin Moreau. bravo, Cine Nu te <laughs> Cine nu știe pe Merlin Moreau? Da, cine, da. cine nu știe, cine pe... Felicitări, Florin! Felicitări! Ai câștigat un voucher cu o de 400 de lei, valabil în magazinul online Zut.ro pentru combinații vestimentare, care, cine știe, poate vor deveni faimoase. Pa, pa, pa. <laughs> .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 Comandăm și desert? În niciun caz dulciuri. M-am îngrășat de când am început să iau anticoncepționale. Rețin apa? Ți-am spus doar. Știu, am trecut și eu prin asta. Dar acum iau Forfemina. Ce este Forfemina? Forfemina este produsul care ajută să scapi de efectele secundare ale anticoncepționalelor. Încearcă-l! Forfemina este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Arugini, tabla pe ea. Nu schimba doar tabla, profită de Rabla. Alege Volkswagen Polo prin programul Rabla la un preț special de 9200.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 Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a game la calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. Lacalut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. O mostră de vacanță în Portugalia. Sejur 7-8, hotel 400 cu demi-pensione și bilete de avion incluse de la 459 euro de persoană. Lasă-te surprins și de celelalte oferte Lidl Tour din catalogul aniversar sau pe Lidl-tour.ru. Lidl Tour, merit să fii surprins. Alegi între palete la fel de repede precum vorbesc eu acum. Ea terapia, omoară bacteriile ce produc are acută infecțioasă. Furazolidol terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Mai țin minte cum era când pentru roșii ca la țară trebuia chiar să mergi până la țară? De 5 ani, roșiile gusturi românești de la gospodarii cărnoase, coapte și zemoase pe care ai putea să le savurezi doar cu o vârf de sare, te așteaptă doar la Mega Image. Din semințele celor mai gustoase soiuri cultivate de fermierii noștri în cele mai bune condiții. Pentru că doar așa ne asigurăm că la Mega Image găsești mereu gustul perfect al legumelor de la țară.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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar ai pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc îți activează pofta de viață și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce trebuie. Iar la megaul tău ai mereu ceva neașteptat. Magnum, înghițată 88 de mililitri, acum la doar 4,99 lei. Și Dorna, apă minerală 2 litri, acum la doar 2,21 lei. Mega-image, inspirație pentru inima casei tale.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 Like in the morning, something's on my mind. Can't get no rest. Keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep. I can think that we just scared. e bine când se termină cu bine. Suntem noi mai puțini, ușor, ușor, da. pe zice trece, dar România e mai mare. Dom'le, știți expresia aia, creștem o cu țara. <laughs> se potrivește. Păi da... <laughs> da. A, uite ce burtic avem aici. Si cât am investit? Și crește și România. România a crescut cu 6 km pătrați. Așa, cum așa? Da, acum avem 238.397 de mii de km pătrați. Cum a crescut? În urma unei actualizări realizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Arată un raport al Institutului Național de Statistică, citat de news.ro. Deci toată școala la geografie am învățat că România are 237.000 de km2 și ceva. Uite că m-au învățat prost. Plajele de la mama Nu, este o actualizare. S-a schimbat metoda de calcul. Da, okay. Păi, cred că știu de la Serios. ce... Serios. Da. Au pusestia, au luat în calcul și autostrada suspendată. Opresc cu. Desprăbușită. <laughs> da. Deci s-a actualizat metoda de calcul și asta a rezultat. Sper să nu încerce nimeni vreo actualizare pe numărul de kilometri, că o să le dea cu minus. Deci, cât avem, nu mai numărăți. Cât s-a dat, cât nu mai număți, Lăsați așa. Lăsați să rămână așa, așa. așa se mai demolează, se mai nu știu ce, nu contează. N-are nicio importanță. Bine, pe de altă parte, mă gândesc. Deci, România abia a reușit să crească cu 6 kilometri pătrați după 30 de ani, cred că Putin râde de se ține cu de burtă. El, deci... el poate să crească cu 6 km pătrați pe minut, dacă vrea. Deci asta e. În urma actualizării suprafeței româniei, toate documentele oficiale și site-urile de informații publice vor trebui de asemenea actualizate. În condițiile în care pe site-urile publice este trecută vechea suprafață, domne, asta e, ne umflăm vorbea, ne umflăm de foame ca la copiii din somali ne crește burta de foame. Și atât. Da. Oricum, Luca știe el ceva, suprafața României se modifică în timp și sub influențe ale mediului, cum se schimbă cursul Dunării, sau cum se schimbă cursurile râurilor care reprezintă frontiere, și mai ales pe țărmul Mării Negre, unde suprafața crește ca efect al depunerii aluviunilor Dunării și scade ca urmarea eroziunii. Deci, în zona insulelor Sakhalin, Sakhalin urmează să devină o peninsulă cu suprafață mai mare decât cea a insulelor actuale, pentru că Dunărea aduce aluviuri. Bine, noi e Rusia și am rezolvat problema, O da, să-mi batem în leu. Așa nu se ada în capul meu, nu se aude. Nu la a lavat, s-a auzit. E o pe aceeași frecvență cu tine. I want that sugar sweet Don't let nobody touch it Unless that's somebody's me I gotta be a man There ain't no other way Cause girl you're hotter than a Southern California day I don't wanna play no games You don't gotta be afraid Don't give me all that shy shit No makeup on That's my sugar și 41 de minute. Dacă tot vine vacanța, avem o recomandare de la aeroporturi, de la Compania Națională de Aeroporturi București. Luați-vă mașina! Ia încercați și cu trenul! Încercați cu altceva, că la noi e aglomerat. Citez! Având în vedere creșterea considerabilă a traficului în perioada estivală, în care sunt introduse în programul de zbor numeroase curse charter, recomandăm pasagerilor să se prezinte la aeroport cu trei ore înainte de ora zborului. Auzi, eu zic să vii cu înainte. Vii cu 24 de ore înainte. Bașca, dacă stai atâta, mai și cheltuie acolo. Vă da. știți cât costă o cafea în aeroport? Din... Mult. Mult. Din două cafele, o apă și un croissant, păi mai plătești și... odată avionul. Exact. Această recomandare transmite Compania Națională Aeroportul București, deci de a veni cu trei ore înainte, se adresează în special pasagerilor care au cursa programată în intervalul orar 5 dimineața, 8 dimineața. Dacă ați mai mers cu avionul în ultima vreme de la Autopen, ați remarcat că este nebunie dimineața. Sunt niște cozi uriașe la filtru și la pașapoarte. Păi am plecat eu de trecute, da. pe la 8 și un pic către Barcelona și pot să confirm că a o coadă absolut senzațională. A crescut foarte mult uh, traficul, uh, aeroportul Henri și este în top 5 european al aeroporturilor care au înregistrat cea mai mare creștere a traficului aerian în primul trimestru din 2017. Deci trafic aerian de 2,6 milioane de pasageri în primele trei luni din 2017. Foarte multă lume și niciun plan de extindere a aeroportului. De ce s-ar gândi cineva la asta că oricum durează 10 ani? Tabar da, da. am da. Uite, am avut parte de o surpriză plăcută din partea colegilor. Plecam da. uh, acum câteva zile, cât am lipsit. Plecam spre Barcelona cu treabă, nu cu, cu distracție. Adică da, nu vă cine se duce la Barcelona uh, se distrează. Asta și cum noi mergeam noi așa spre Barcelona, obosiți fiindcă ne-am trezit de dimineață și nu știu ce, ba un la mulți ani, ba se da, ce întâmplat. Auzim <coughs> Captain Speaking, capitanul, cum îl cheamă, urează pasagerul lui George Zafiu, la mulți ani, cu ocazia zilei de naștere. Ai primit în un sandwich. Oh, zic, ce drăguț, a aplaudat tot avionul, ai fost vreodată aplaudat de tot avionul? Nu, nu, că nu. au venit și o desele cu șampani, a fost drăguț, ce a fost dragi. minunat. Vreau să le mulțumesc și colegilor care s-au gândit la treaba asta, dar și uh, echipajului de pe cursa Tarom, cu care m-am deplasat către Barcelona. Mm -hmm. Și să ascultăm și o piesă drăguță cu ocazia asta. Yeah. Barcelona, Barcelona. ce dormi de Barcelona. Mă -o. Mai, mai, că mă aș întoarce. E aglomerație, nu merită. Da, așa e, e și urât și e cald. lung. Da, trebuie ale... să spui o șapcă, dacă pleci pregătit cum ai plecat tu la Cardiff. Fără... Să povestim șepci. și cu șapcă. s-a da. întors cu două șapci de acolo, dar poate o să vă povestim azi, eu, cu altă ocazie. Uite, mi-a trimis Moise niște mesaje apropo de discuția noastră cu statul trei ore în aeroport și așa mai departe. Nu, era avertizare din partea Companiei Naționale de Aeroporturi ca vara asta mai ales dacă aveți avion ales să mergi la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte. că e Asta înseamnă foarte că stai 3 ore în aeroport. Dacă pui da, 3 ore de, la Depinde unde mergi. Băi, mai pui și faptul că nu decolează niciun avion de fapt la ora respectivă, ora aia trecută pe, de, pentru decolare. Ai nu s-a întâmplat niciodată, întotdeauna cel puțin un sfert de oră sau jumătate de oră. Și întârzie, întârzie și avionul da. cu decolare, plus, plus cât mai stai în zbor. Uite, măi se zice așa că de la București la Iași da. faci 5 ore cu mașina. Dacă pui o oră drumul până la aeroport. 3 ore în aeroport și o oră zboru, mai bine mergi cu mașina. Și e valabil și pentru Cluj, dar el spune că trebuie să iei decizia în funcție de unde stai în București. Dacă stai în Colentina, ajungi la aia mai repede cu mașina. De exemplu, că pleci direct, ești din oraș, nu mai traversezi București. Da. Dacă stai în militare, ajungi la Cluj mai repede cu mașina. Și dacă te cheamă Moise, ajungi la Timișoara mai repede cu mașina. Mm -hmm. Deci, să înțeleg că Moise se duce la Iași? <laughs> da. Mulțumim, Moise, pentru că Moise face tot felul de calcule. Îl așteptăm uh, din toamnă cu rubrica care ne lipsește nouă acum în deșteptarea. Vă reamintesc, apropo de asta, că Moise vine astăzi uh, într-o ediție specială la România în direct și are și un invitat. Vă spunem imediat despre cine e vorba. Da, invitat special. Știre pentru doamna Udrea. The -a, pățit? a descoperit că pantofii Made in Italy, Louis Vuitton, Așa. sunt produși la Cisnedie, în Sibiu. De fapt, asta este cea mai mare parte a pantofilor pe care celebrul grup Louis Vuitton Mue NSI, îi comercializează cu eticheta Made in Italy, sunt produși de fapt în Cisnedie, arată această anchetă a jurnaliștilor de la The Guardian. Bine, tu crezi că brânza de Sibiu e produsă în Sibiu, e în pantalimon? Deci, se compensează pe un bate. Doamna Udrea, îmi pare rău că v-am stricat ziua de azi pantofii aia sunt făcuți la să Sărăză, doamna, Udrea probabil avea pe cineva la fabrică. A, A, cum ar fi asta are așa fa multe perechi. Bine, poartă de aia, cum se cheamă ea cu, cu talpă roșie, nu știu cum. Lubuton. Nu, lu, lu, nu, Lubuton. Da, așa, așa Ioana confirm, Lubuton, se da? consideră Cred că pe ar trebui să o întrebăm cu Lubuton. Se consideră că am făcut reclamă la chestia asta? Adică dacă zicem, dacă mai lu butan de multe ori... Pentru ascultătorii noștri, pe premium care își permit să-și în loc de mașină Button, Da, am făcut. Dar nu recam. pronunțați corect Lou... Da, cum se cum da. Lasă că nu mai zicem. Da, modelele astea de cizme. Ăștia fac cizme și pantofi dar oare fac cizme tale de, de cauciuc? Ați văzut cizmele alea de cauciuc? Noi vorbim, draggele noastre ascultătoare, imaginați-vă zaf și cu pastia și cu mine, mai remarcăm lucruri care se întâmplă cu moda și uh, noi am avut o discuție, ne-am gândit să vorbim la radio despre asta, dar a zis că nu, uh, despre cismele de cauciuc pe care le poartă doamnele și domnișoarele. cizme de cauciuc care erau cizmele de șantier, de, șantier, asta? de șantierist. Asta pe lângă cu puf. papuci cu Am văzut papuci cu blană. cu blană. Pe cuvânt am fost săptămâna trecută, am fost până la termen într-o dimineață și la piscina exterioară a trecut o domnișoară care avea se mare economii la costum de băiță, ca să-și cumpere niște papuci cu blană. Uite așa. că avem o actualizare de la Ema Turcu. Da. Le, buton. le buton. Nu, nu le, buton. le buton. scrie. Așa scrie, așa pronunț. Le așa mi-a scris Ema. Tu ești cum... avem eu o colegă la facultate, nu putea să spună Röngen. Spunea Röngen. Gabi, zi Röngen. Röngen. Zi un, 2 3. Ion Dottru, nu Ion. Uh. Gabi zici. Ia zi. 95. <laughs> 9 și 5. 9 și 5 de echipată de miiut. Stai, stai, stai, stai, domnul Zafiu. Lobuton. Nu, Rönghen. Rönghen. Cum? Rönghen. Ia zi tu. Rönghen. Ai, că știți. Ioana, vrei să încerci? <laughs> <laughs> Las-o așa. Moise Guran vine la unu și un sfert. Vă reamintesc, Moise e în vacanță, dar a promis ascultătorilor săi că ori de câte ori Uh, situația o cere Va veni pentru România în direct Și pentru ediții speciale Moise România în direct Moise și întrerupe vacanța neîncepută. Exact, bă, nu, că și-a început-o de -a, început a venit joi o, și vine la da, început rog. vacanța Deci Moise vine astăzi La 1 și un sfert pentru o ediție specială La România în direct, avându-l Ca invitat ultra-special Pe Vlad Petreanu -da. Abia aștept emisiunea cu Moise și cu Vlad La 1 și un sfert România în direct Noi ne oprim aici și domn domnul Dinu e în concediu Să știi, așa că vine fan, deoarece Rockarul nostru de serviciu se pregătește pentru o ediție Europa Express, numai bine. Așteptarea da. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 pentru că meșterii adevărați le pe toate la locul lor. La EMAG ai până la 30% reducere la gama de scule electrice și unelte de, de grădină RIT Heiner. Comanda cu mașină de găunit și înjurubat cu acumulator Heiner de 14,4V și set accesorii două la doar 96 lei. EMAG. Ieșiți la picnic, iarbă verde, cald, frumos, te relaxezi. Auci, mamas! Rival gel! Auci, ce mă ustură pielea de la soare! Rival gel! Auci, m-au ciupit în țari! Rival gel! Auci, ce mă iritat de la iarbă Rivalgel Rivalgel efect în câteva minute pe mâncărime și usturimi. Rival Rivalgel Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore Rivalgel leac de auci Rivalgel ameliorează durerea, roșeața și mâncărimea care apar după arsuri minore, înțepături și iritații ale pielii. Rivalgel se administrează pe suprafețe reduse și intacte de piele. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Înțeleg care ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi-ai zis de Colon Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară. Și ce gust bun Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Cumpărăturile la Practică îți aduc avantaje, reduceri și super cadouri. Cumpără de minim 150 de lei și primești cadou un litru de bere Bergambier. Campania este valabilă în limita stocului disponibil. De la casa, la casa. În fiecare zi ai atâtea lucruri de făcut. Stai mult timp în picioare sau pe scaun? Nu e de mirare că începi să te doară picioarele din cauza insuficienței venoase